Хлопці, каже він, я б і за 10 тисяч доларів не згодився, аби про це діло довідалися в Гразделі. Тоді мені довелося піти з торбою по світу. Але ж я знаю, ви хлопці чудові. Мені здається, провадить він, що обов'язок кожного громадянина зробити все, щоб прибрати до рук тих розбійників, які обдурюють довірливих людей. Знатимуть вони в мене, чи тепла водичка. Сміт пропонує за долар цілих п'ять. І йому доведеться виконати цю умову, коли вже він напав на біла Меркісона. До Чикаго ми приїхали близько сьомої вечора. А з чоловіком у сірому костюмі Меркісон мав зустрітись о пів на десяту. Ми пообідали в готелі і пішли в номер Меркісона чекати призначеного часу. «Ну, друзі», – каже Меркісон, – «давайте гуртом поміскуємо». І виробимо тактику розгрому нашого противника. А що як зробимо так? Я обмінююся сигналами з тим сірим членом зграї, що приманює простачків, а ви, джентльмени, тим часом проходите мимо, так ніби випадково, самі розумієте. Вигукуєте: "Здорово, Мерке!" дивуєтеся несподіваній зустрічі і по-дружньому тиснете мені руку. Потім я відводжу того типа вбік і кажу: що ви теж із Граздейла. Звати вас Дженкінс і Браун. Один держить бакалійну крамницю, другий торгує фуражем. Одне слово – порядні люди, і теж не проти спробувати на чужині своє щастя. Тоді беріть і їх собою. Скаже, звісно, той тип. Якщо вже їм так кортить прилаштувати свої гроші. Ну, як вам подобається мій план? «Що ти на це скажеш, Джефе?» – питає Енді і дивиться на мене. «Гаразд. Я скажу вам свою думку», – відповідаю я. «Я скажу ось що. Давайте залагодимо це діло відразу. Отут. Бо я не бачу причини марнувати час». Потім дістаю з кишені свій нікельований револьвер 38-го калібру і кілька разів прокручую барабан. Ану, ти, безбожний, іродів підступний кабан!» Звертаюся до Меркісона. «Клади на стіл свої дві тисячі, та не барись!» Кажу. «А то пошкодуєш! Я загалом чоловік м'якосердий, але часом і в мене терпець уривається. Через таких, як ти, веду я після того, як Меркісон виклав на стіл гроші. На світі і створено суди та в'язниці. Ти приїхав сюди забрати в людей їхні гроші». «А хіба це виправдання?» – питаю. «Що вони збиралися обікрасти тебе?» «Ні, добродію, тобі однаково кого обирати? Чорта чи біса?» «Ти...» – кажу. «Вдесятеро більша сволота за того, що гендлює фальшивими доларами. Вдома ти ходиш до церкви і прикидаєшся добропорядним чоловіком, а тоді вирушаєш до Чикаго і обкрадаєш людей, що створили надійне, вигідне діло». І ви таких нікчемних падлюк, до яких ти намагався сьогодні приєднатися. «Звідки тобі знати?» – кажу. «Може, у того чоловіка з фальшивими доларами на руках велика сім'я, що тільки й живе надією на його вдачу? Ви нібито поважні, шановані люди, а самі таки дивитесь, де на дурничку підживитися?» – кажу. Це на вас у цій країні тримаються всякі фальшиві лотереї, підставні фірми, фондові біржі, перехоплювачі телеграм. Якби ви їх не підгодовували, вони б зникли самі по собі. А той чоловік з фальшивими доларами, якого ти збирався обчистити, кажу, може він роками вчився свого ремесла, щоразу він ризикує розпрощатися з усіма своїми грішми, свободою, а то й життям. А ти приїздиш сюди як преподобник озброєний своєю респектабельністю і таємною адресою, і намагаєшся його ошукати. Якщо твої гроші дістануться йому, ти зразу в крик. Поліція! А якщо його гроші дістануться тобі, він мовчки проковтне свою невдачу і понесе заставляти свій сирий костюмчик, аби заплатити собі за вечерю. Ми з містером Такером тебе розкусили, кажу я далі, і приїхали сюди побачити, як ти дістанеш по заслузі. «Ану забери від грошей руки!» Кажу, «Ти преподобний пес!» І я кладу дві його тисячі до внутрішньої кишені свого піджака. Ціла пачка по 20 доларів. «А тепер?» – кажу далі Меркісонові. «Діставай годинник!» «Ні, він мені не потрібен!» – заспокоюю його. «Поклади годинник на стіл і сиди, поки він не процокає годину. Тоді можеш устати!» А якщо спробуєш наробити галасу, чи встанеш раніше, ми роздзвонимо про тебе на весь Граздейл. Мені, здається, твоя репутація тобі дорожча, ніж дві тисячі доларів. І ми з Енді пішли. В поїзді Енді довго мовчав. Нарешті каже. «Джефе, можна поставити тобі одне запитання?» «Навіть двоє», – кажу я. «Чи хоч сорок?» «Коли ти все це придумав?» І ще до того, як ми вирушили з Меркісіном у дорогу? «Ну, звісно», – кажу я. «А то ж як? Хіба ти мав на думці не те саме?» Добрих півгодини Енді знов мовчить. «Певне, бувають у нього хвилини, коли він зовсім не розуміє моїх правил добропорядності і систему моральної гігієни». «Джефе», – нарешті озивається він, – «колись як матимем вільну часинку. Будь ласка». Накреслі мені діаграму твоєї совісті, тільки щоб з примітками, з поясненнями. Я б хотів час від часу нею користуватися».